Коли нас розділяло всього два-три кроки, я стрибнув. Закляхлі м'язи відмовлялися слухатися, і тому рухи вийшли недостатньо різкими. Але незнайомець все одно майже ніяк на мене не зреагував. Я вдарив його пістолетом у скроню, і він лантухом опустився на землю. Навкруги було тихо. Я схилився над нерухомим тілом, кілька секунд спостерігав за темрявою, але жодних рухів поблизу не зауважив. Схоже, це такий самий одинак, як і той, що напав на мене сьогодні вранці. Нічого собі. Чи довго я протягнув? якщо двічі протягом дня на мене влаштовуватимуть таке сафарі.